Allah إِنَ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَأُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا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 Amma abadu fa inna astakal hadithi kitabu Allah wa kharul hadji hadju Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam wa shrra l'umuri muhdathatu ha wa kulla muhdathatin bidha wa kulla bidhaatin dalala wa kulla dalalata finnar amma abadu Allahu në falendrojm par madhrisë ti dërzohemi përkulemi në nështrohemi nga aj faljem bështetje ndihëm kërkojm dhe të mati i mbështetemi dhe vetëm në atë ndim dhe falje kërkojmë. Kryusi, pronari, furnizusi dhe mbikqysi i gjithsis, burim i shpreses, i dashris, i forces dhe i suksesit. E madhrojmë Allahun kërja përmendim emrat dhe cilësit e ti të larta, këndë dhe u zonë Allahun në rrugën e drejt, asë kush nukë humë, ndërsa e cilë është i humë burë, asë kush nukë u zonë përveç Allahut të barë këvë tala. Dëshmoi se ësh adhurim është i kotej pa vlerë përveç adhurimit që i bëhet të Madhit Allah Tëbaraka ve Teala. Dëshmoi se Muhamedi Sallallahu Alejhi dhe Sallam është trobi dhe dërguar i Allahut, është modeli i jetës son, paça bekimi dhe zhfëtimi i Allahut, qoftë mbi të, mbi familjen e tij të, të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithat ata që ndjekin dhe pasojnë traditën e tij deri në ditën e fundit. O besimtar, Frijojuni Allahut duke kryer obligimet e duke u larguar prej harameve, jetoni si musliman deri në vdekje. O njerëz, frikojuni Allahut se kriju nga ademi e nga ai ademi krijuën havan e nga këta të dy u shtun shumë burra e gra. Frijojuni Allahut me emrin e të cilit betoheni, ruajini farafisin se Allahu është mbiqyrës mbi ju. O besimtar, për mbaju një mësimeve të Allahut dhe thua një fjalë të dreta. Ajë Allahu ju mundësën të bënë i vejpra të mira, ju shlun juve me katet e kush respekton Allahun dhe të dërguar në ti, ajë vërtet ka arritur në një sukses dhe në një fitore të madhe. Fjala me e dretë është fjala e cila bërën nga libri Allahut subhanu tala, ta uzzimi me mirë është uzzimi Muhamedi s.a.ll veprat më të shëmtuarat janë ato të cilat në mënyrën më të padrejt janë futur në fenë tonë, që konzron bidate, e bidatit konzron lejthitje, lejthitja e shpin njërën në zjarë të gjëhnemit. Të ndëruar vlezër dhe ju motra besintarë. E falëndrojmë Allahun e madrishëm që na mundësoj të galojmë këtë dimër i cili ka qenë një dimër i ashë për dhe një dimër i egerë, Dhe në të njëjtën kohë e falenderojmë dhe madhnojmë Allahun Tebarakauteala që na mundsoi të dalim në këtë stin të mirë, në këtë stin të pranverës, që të gjithë gëzohen dhe të gjithë angazhohen çka permësojnë jetën e tyre. Të nderuar vëzhgues të besimtar, pasi që kemi filluar në këtë stin është e udhës t'i kujtojmë disa ajete, disa hadithe dhe disa modele nga jeta e njerëzve të suksesshëm që në nëndzisin neve dhe në fërmëzojmë që të jemi njës të vyrshëm, që të jemi puntor, të jemi të angazhuar, që të apërmësojmë jetën tonë në këtë bot edhe në botën tjetër. Pra ndaj në minutat në vazhdim, do të flasë diçka se si nëndzit islami besimtarin që të jetë puntor, që të punoj dhe të apërmërsojmë mirqenin e jetës e ti, familjes e ti dhe të shëshis. Të nduar dhe zërë bes Të dhënat e organizatave të ndryshme në vendin tonë tregojnë se papunësia është një nga ndër problemet kryesore. Prandaj shkalla e papunësisë në vendin tonë llogaritë të jetë shumë e lartë. Ne si besimtarë të nderuar xhamatli, të edukuar me frymen e fesë, obligohemi që këtë krizë ta tekalojm duke i kuptuar modelet dhe ofertat që na ka ofruar neve Islami si fej e zxedhur e Allahut të barak otala. Të ndëruar besimtar, islami është fej besim e adhrim, atësa është edhe shërjat sistem që e regulon një jetën e njërët. Në përmjetë adhrimeve, feja sënon që muslimanit tja ushej, pastroj dhe fisnikroj shpirtin e ti, deri sa më antë ligjeve të, të shërjatit, feja sënon që të regulon jetën e njërët si individ dhe si shëqri. Feja islame është feja rësues së shëndosh, së nënë që njëriut t'i ofrej, mundësin që ajtë jetë faktori kryësor për ndërtimin, zhvillimin dhe ruajtjen e rendit në tokë. Në këtë fejë, grëshëton kërkesat e kësa jetë dhe të jetës së pas vdekjes. Islami në mënyrën më të bukur e edukën njëriun që t'i gjurmoj në tokë nevojat për të jetuar me fisnikri, Dhe ja mundson që të jetë një çemë e anëshëruar ndaj vullnetit të Allahut të Plotfuqishëm. Këto dy objektiva Allahu subhanahu wa taala për një për këto dy objektiva Allahu tebaraka wa taala e kërën token veçëllin dhe çka ka në mesin e tyre. Të nderuar dashërmbesëtarë, këtë temë do ta zbukurojm duke përmendur disa ajete, disa hadithe dhe disa praktika të mira të pejgamberëve Dhe të shokve të Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem Filimesht të ndëruar besimtar Allahu i madrishëm thët Kua rrezaku dhulkuatil metin Që do të thët Allahu është furnizuasi Dhe Allahu është a i cili Po se donë gjdo gjë Gjithashtu Allahu të barë kutala Në lidhje me furnizimin Apo pasërin E ka trajtuar si një begati dhe si një dhunti E madhe e zoti gjelëshanhu Që kuj të donë ja jep me ursin e ti Dhe e privon këj të don me ursin e ti Thëtë Allahu dhalika Fadlullahi u tihi me jesha Kjo është mirësi e Allahut Dhe Allahu kuj të don jajep Gjithashtu Allahu thëtë në librën e ti Walledhi ja'le lakumul ardha dhalulam Femshu fi manakibiha Wa kulume rrezke Wa i lejhin nushur Aj është që juve token Wa bërë të përstashme Andaj etsni në për pjesët e saj dhe shfrytëzoni begatitë e Allahut te bareku teala meq vetem tek ai esht e ardhmja apo vetem tek ai esht kthimi juaj gjithashtu Allahu thet wa ayatan lahum al-ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban minhu habban minhu ya'kulun wajalna fiha jannatin min nakhili wa anabin wa fajjarna fiha min al-uyun liyakulu min thamari wa ma amilethu e dihim e felej e shkurun që ka kuptimin argument për fëqin e Zotit është se token e bëjt të pleshme nga e cila në zjerin bim e ushehen me to bëjnë të kopshtën nga hurma dhe rushi e po nga toka bëjt që të shpërthejn lumej që të shvillohin jetën e tyre duke punuar e pse të mos e falendrojnë Allahun subhanu t'ala ta gjithashtu Allahu thët وابتغ فيما آتاك الله دار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا مع të mirësi që ti ka dhëruar Allahu syno që ta fitosh ahiretin por mos harro se edhe ti je hisetar në këtë jetë prandaj të ndruar ndezë besimtar të gjitha këto ajete të cilat u lexuan me lart nuk ka dyshim se e frymzojnë besimtarin që të jetë ai i cili do të xhurmoi mirësitë e Allahu subhanahu wa taala Dhe me ato mirësi ta begoj ato jetën e ti, të familjes të ti dhe të shoqërisë të ti. Të nderuar besimtarë, pejgamberët e Allahut Tabaraku Teala ishin shembulli më i mirë që janë model për neve se si njeriu, se si besimtarin veçanti duhet të jetë një njerëj i zellshëm, duhet të jetë një njerëj i vëzhhshëm dhe duhet të jetë punëtor. Prandaj vërtet pejgamberët e Allahut ishin shembulli më i mirë që na nxisin neve në këtë çështje. Abduleben Abbas radiallahu hu, i radiallahu talanhu komentatuosi i Kur'anit thëtë se Ademi Alehi Sratu Sram ka qenë bojk, Nuhu Alehi Sratu Sram ka qenë zëdhukëtëtar, Idrizi Alehi Sratu Sram ka qenë robaqeps, Musa Alehi Sratu Sram ka qenë bari, ndërsa Davudi Sallallahu Alehi Vesellem ka qenë hekërpunuas. Tëndëror dhe zërbësimtar, edhe pse Davudi Alehi Sratu Sram, Ishte njëri ndër pejgamberët më të veçuar, ishte pejgamber dhënë në të njëjtën kohë ishte mret, mirë po i lutej Allahut vazhdimisht që Allahu t'ja mësoni një zanat që me anë të atij zanati ta fitoj kafshatën e gojes së tij. Prandaj të ndrua Allahu zy besimtar. E kemi shembullin më të mirë, Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, ku adhai punonte, ishte tregtar i ndershëm, ishte tregtar besnik dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk hezitonte që të mirrej edhe me punët e shtëpisë, siç thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thot i çete rrobat i riparonte këpucët e tij dhe mirrej me të gjitha punët e shtëpisë, siç mirret një zonjë e shtëpisë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nxiste në punësim dhe edukonte njerëzit në atë se punësimi është lloj i adhurimit që besimtarit me punën që e zhvillojnë E afrota Allahu Tebaraka Teala. Hadithat në këtë temë janë të shumta, ne do të mundojmë të përmendim disa prej tyre. Fət i dërguar Allahu Sallallahu Aleihu Sallam, "El yadu al-ulya khairun min al-yadi as-sufla", dora e cila jep është më e mirë se sa ajo dorë e cila merr. Gjithashtu thot Muhamedi Sallallahu Aleihu Sallam, "Ni'mal mal salih li-r-rajuli salih", sa i ka pasuria e mirë njëriut i cili është besimtar. Gjithashtu Muhamedi sallallahu alei ve sellem thate: "Et-tāciru sādūqu l-amīn", me anëbiinë, osiddiqinë, dhe shahidët, sa tregtari besnik dhe i drejtë do të ringjallehet në ditën e gjykimit me pejgamberët e Allahut, me njerëzit e mirë dhe do të ringjallehet me dëshmorët. Gjithashtu Muhamedi alei ve sellem, çka afisni krye karakterin e besimtarit, i nxiste me këtë fjalë duke thënë: "Ma akala ahadun ṭa'āman khayrun min an ya'kula min 'amali yadihi." thët askush për njëzve nuk ka hëngër ushim më të mirë, se sa atë që e fiton më duart e ti, ka në Davudu Alehi Salam, laja kulu illa min ameli jedi, dhe Davudu Alehi Salam ishte pejgamber, që ushehej më duart e ti. Në anën tjetër, Muhammedi Alehi Salam, e trajton të varfrin si një problem, të e për të rëzikshën për shëshin, për njërën, për besimtarin, për karakterin, E ti dhe i lutej Allahut vazhdimisht Që Allahut taruan nga kufri Edhe taruaj besimtarin nga vërfria Prandaj këtu e vrem se Muhamidi Alehi Satu Sam Në një farë mënyre e ka konsidruar vërfrin Krahaz më kufrin Prandaj thët Muhamidi Alehi Satu Sam Allahumma inni e udhu bikemin e lë kufri O zëtë unë e kërkojmë brojtën tënde Nga kufri dhe nga vërfria Gjithashtu Muhamidi Alehi Satu Sam të regohet se njëri prej sahabeve që ishte i pasur ka të nëtuar që tër pasurin e ti të, të lejë vakëth për Allahun dhe për Mohamedin Alehisat Usam Mohamedin Alehisat Usam i tha i në të dharë lërëtë të ka e dhëniaun kajru lëkemin në të dharë hum alëten jetë e fekkë këkunë në nasë thëtë nëse ti i lesh pasasit tu nëse atërë ju lesh pasri është më mirë se sa ti lesh të varëfer e që të kërkojnë ndim apo lëmosh nga njëzit Gjithashtu nga lutje të shumët e dhe Muhamedit Alehi Sratus Ram Lutje kjo e cila nuk ka dushim se Ja ofron besimtarit një lojt të shpresës Ja ofron një lojt të siguris Dhe e bën besimtarit më fesnik Prandaj do të alezojmë këtë lutje të Muhamedit Alehi Sratus Ram Që shpesh i lutaj Allahut duke thënë Allahuma inni e u dhubika min al-aczi wal-kesel Wal-gjubni wal-bukli Wa galepet i deni Wa kahri rrijal O zot, unë kërkojnë dimen tënde nga Pa aftësia, nga përtacia, e kërkojnë dimën tënde nga friga dhe kopracia, gjithashtu o Allah unë e kërkojnë dimën tënde nga kaplimi i borgjave dhe poshtrimi i njezve. Muhamedi s.a.ll. angazhohej që t'i bin njezit se puna e ndërshme është simbol i kënerisë së njërëut, prandaj i bin të vazhdimisht ata se puna e ndërshme është simbol i kënerisë, dhe se ajo varsisht me cilin a zanat arrihet ajo do ta fis një kroj besimtarin dhe se besimtari i edukua nga mësimet e Muhamedit Alehi së atë usam pa dushim se do tjetë një faktor i rëndësishëm për përmërsimin dhe ndryshimin e gjendje së shëshisë ti pra ndaj dhe gjosë se qka thëtë Muhamedit sallallahu a.sallem walledhi nefsi bi jedi la jeftahu abdun babu mes alatin illa fatahallahu a.sallahu babë faqrin Thët a njëri i cili të nëtonë që të përfitoj, të përfitoj nga njezit duke kërkuar nga ata, thët Allahu do t'ja hap ati dyërt e varfris. Gjithashtu Mamedi sallallahu a.sallem, i edukon të njezit që t'jen të pavarur dhe që vetë t'afitojnë punën e tyre, vetë t'afitojnë, t'apërmirësojnë mi qeni në tyre, thët i dërguje Allahut, le in eha dhe eha dhe kum, hable të hu fejëti, Bi hazmatil khatabi Ala dhahrihi fe e biuha Fe e kufa Allahu biha Wajhëhu, khairullahu min E es e len nas Athauhu au menauhu Thët pasha Allahu nësë dikush prejush E merë një konop dhe del në mal Dhe e kap një tuf Me deg apo me pem E shet atë Me kët e ruen derën dhe fytyrën e ti është me mirë se sa të kërkojnë Nga njëzit Se njëzit din të japin dhe din të refuzojnë Të nderuar Allahu besimtarë, sahabët që ne aspirojmë ti kemi shembull në jetën tonë, nuk ka dyshim se janë shembulli më i mirë që na nxisin neve, që nafrmzojnë neve. Pra jeta e tyre, praktika e tyre është një model shumë i mirë të nderuar Allahu besimtarë, që të gjithë nevet na vetë disojnë se si besimtari duhet të jetë i pavarur dhe se si besimtari duhet që me vet organizimin e tij, me vet punën e tij ta organizojë jetën e tij. E kemi shembull Omer ibn Radiyallahu Ta'ala anhu që ishte prishi besimtarve. Omer Radiyallahu Ta'ala anhu kanë një herë i pëlqenin disa njerëz që ishin me pamje shumë të bukur dhe pyete Omer Radiyallahu Ta'ala anhu se me çka mirren këta njerëz. Nëse ju thonë, nëse i kishin thënë Omer Radiyallahu Ta'ala anhu se këta nuk mirren me asgjë, atëherë Omer Radiyallahu Ta'ala anhu më një herë i nëlvëfsonte ata njerëz. Gjithashtu tregohet edhe një rast shumë interesant Në kohën e Omerit radiu Allahu ta'ala anhu, pasi që e fali namazin e xumas, del nga xhamia dhe i vren disa besimtar që e kishin bërë tradit të ndalen çdo xumë tek dera e xhamis dhe t'i luteshin Allahut që Allahu t'ju dhuroj furnizim nga qielli. Omeri radiu Allahu ta'ala anhu i pyetë se çka veproni ju këtu? Thot ne i mbështetemi Allahut dhe kërkojmë nga Allahu që ai ta përmirësoj gjendjen ton. Omejre dhe Allahu talan hunë në myrë, kërçnu se ju drejtua, atyre, atyre duke ju thënë, a keni dëgjuar ndonjëherë se qëlli ka zbritur ari apo arjën, ngretu një dhe punoni kërkoni furnizimin a Allahu subhanu tala ta e pastaj ju lezaj ajetin e Koranit, fa idha kudhjeti shsalatu fan të shiru fil ardi wa btegu min, khe, min rizki la, thëtë kur të përfundoj namazi atëherë për shpëndahunin e për tokë, dhe kërkoni begati nga begatit e shumë tate Allahu të barë këvë tala. Gjithashtu të ndrojë dhe zërbë simtar. Në nësi radiallahu talanhu, nga të rëgën një shambull shumë interesant që ka ndodhë në kohën e Muhammedit sallallahu alaihu sallem, ku njeri nga të varfrit e ensarve, ka artë Muhammedit sallallahu alaihu sallem dhe ka kërkuar lëmosh. Muhammedit sallallahu alaihu sallem e pyti këtë varfrit dhe i tha apo se dojnë në do një kapital në shtëpin tënde. Kuj varfë i tha, oj dërguja Allahut, nuk po se dojnë në do një kapital, për vetë se e kam një, një pëlhur, me të cilën bulohem dhe shtrihem në të, po ashtu thët e kam edhe një ibrik që embushi ujin dhe pi nga aj. Muhammedi Alehi Sratusam i tha, misil ato dyja, misil këto dy gjëra, dhe një dit i kapi në dorë Muhammedi Sallallahu Alehi Vesellem, dhe doli para sahabeve, dhe ju tha, Kush dëshon se të më blej këto dy artikuj? Njëri prej sahabeve i tha: "Un oj dërgoj Allahut, edhe pse të ndroran nga sëmësimtar, ato dy artikuj nuk kishin ndonjë vlerë të madhe." Mirpo sahabet me qëllim që mos ta turprojnë Muamedin Alayhi Sallatu Salam, njëri i tha: "Oj dërgoj Allahut, thotë un do t'i dorë ty një derhem dhe më jep këto dyja." Muamed Alayhi Sallatu Salam thoshte apo ngriti zërin më lart, thotë: "A ka dikush që më shton, më shton më shumë dirhem?" Njëri për sahabëve tha, unë t'i jabë dy dërhem, ojë dërguja Allahut. Muhamedi Aleisat Usam, i adhëroj ato artikuj e mori dërhemin, i mori ato dy dërhem nga kës sahabi dhe e thiri atë të varfrin e i tha. Mërë një dërhem, ushe e familjen tënde, ndërsa me dërhemin tjetër, të blejë një sëpat dhe masjel mua. Kës sahabi, këllups, këj i varfr, shkoj dhe e përfili përsi në Muhamedi Aleisat Usam, E bleu një sopat dhe ja sjelli Muhamedit sallallahu alei ve sellem. Muhamedi alei sattu sallam e mori një shkop dhe ja bëri bishtin asaj sopates dhe i tha merr kët sopat dhe shkon e mal dhe puno prej dru e sheti ato. Ka vepruar kështu disa ditë saqë thot Enes radiallahu ta'al anhu ky sahabi Abu Kulbs një kohë të gjatë është larguar prej njerëz saqë nuk e kemi parë derisa një ditë është kthyer në mesin e shokëve të Muhamedit sallallahu alei ve sellem dhe i kishte fituar 10 dirhem. Me ato dirhem kishte bler rroba dhe i kishte ushqyer familen e tij. Prandaj të nderuar vështrimtar, nuk ka dyshim se ky shembull është një shembull shumë i mirë ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë direkte ka marr hapa konkretë që ta zbuz varfrin dhe të edukojnë njerëzit që ta fitojnë pasurinë me ndjerin dhe me kënaqënin e tyre. Elusim Allahun subhanuhu tallah që Allahu të na bëj krenarë Ç'i Allahu të na bëj fisnik, ç'i Allahu të na bëj të vëmendshëm dhe të zgjuar, jemi prej atyre që i dëgjojmë toporësi të, të Allahut dhe toporësi të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, jemi prej atyre që vërtet do të marrim hapa konkret për ta përmirësuar gjendjen tonë e padyshim, nëse ne jemi të sinqert. Atëherë Allahu do ta përmirësoj gjendjen ton. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi walekum, wa li wa lakum wa likulli dhanbin wa khat'in fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafur. Elhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu alam, ala man la nabiyya ba'da ma ba'd. Për sëri falenderojm Allahun subhanahu wa ta'ala. Dërgojm selavatë mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, bi familje të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithata që ndjekin dhe pasojnë traditën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar besimtarë, duke ditur se jetojmë në një vend të varfër, atëherë duhet të jetojmë me realitetin, duhet të angazhohemi të gjithë Për të dalë nga kjo krizë e varfërisë, nëse si pjesë e shoqërisë duke u fromzuar nga të gjitha ato citatet e cërat u lexuan më lart, duhet të marrim hapa konkret për ta përmirësuar gjendjen tonë. Ne jemi të bindur se Allahu ka mundsi të zbresë nga qielli art dhe argjend, por kjo nuk është nga ligjet që ka vendosur Allahu për të funksionuar kjo gjësi. Me kodin e drejtë të Allahut te barekote tala, andaj të jemi të angazhuar e të përpijemi të gjejmë punë të ndershme për ta përmirësuar jetën tonë. Mos harroni se Zoti nuk e ndryshon gjendjen e një populli edhe pse ai ka mundësi për ta përmirësuar nëse ata nuk marrin iniciativë për tu vetë përmirësuar, gjithashtu të nduardhë zëbesimtar. Mos të harrojmë një kot të Kuranit që Allahu subhanahu tala i edukan apo i nzitë besimtarët, që të bashkëpunojnë me zvete në punë të mira, ku Allahu thëtë, wa ta awenu alë lbirri wa taqwa, ta wa la ta awenu alë l'ithmi wa l'odhuan, wa, wa taqullaha inna allaha shedidu la iqab. Bashkëpunoni me zvete në punë të mira, në një fjalë të pasrit, let ju ndalin në dim të varfrve, dhe ata të varfrit, let të knachen ma të paga që ju ghanë caktuar, e të aktuar, mos jenë me ndimdhej, E të mësë e nënshmojnë pagën nga se më mirë është të amarë është një pagë, qoftë edhe modeste se sa të jesh dhe melë, se sa të jetë është në kurizin edhe tjerëve. Gjithashtu të ndëruar ju të pasur, mos arëni se pasuria është e Allahu subhanu tala. Allahu ju ka dëruar atë pasuri me qëllim që t'ju ndërejuve, po në anën tjetër dijeni se ajo është edhe sprovë. Prandaj Zotë i Gjelëshanë hu, do t'ju përës juve se si e keni fituar apo si e keni shpenzuar pasrin tuaj. Dhe se fundi e lusim Allahu në madrishëm, që Allahu të nadhroj besim, Allahu të nadhroj shëndet, Allahu të nadhroj pasri dhe qdo të mirë në këtë jetë edhe në botën tjetër. Inna Allahë o melaikëtë hu ju sallu në alën nëbi, ja e juha allazina amanu sallu alaihi wa sallimu teslimen kathira. Allah me salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed.